az a kérdés, hogy mindig, mindig van egy csomó kérdés, hogy meddig mehetek el? Figyelj bármeddig. Vized van? Van. Van, jó. Adjak. kicsit. Elhelyezkedték én vagy a potik föltolva. Baranyai Zoltán hangmérnök. Tegyünk különbséget. Szerintem nem feltétlenül mindenki tudja a kettő közt itt. Hangtechnikus hangmérnök. Igazándiból ez csak az én véleményem lesz, azt hiszem, nem tudom a pontos megfogalmazását ennek, hogy mi a különbség. Én nagyon sokáig nem szerettem azt, ha hangmérnöknek szólítanak, mert hogy nem volt semmi végzettségem ehhez, és nem éreztem magam följogosítva arra, hiába foglalkozom most már. Atyaik, 45 éve oh. hangok, ezt kimondani is sok. <híjé> Tehát, hogy 45 éve foglalkozom hanggal, és mindig, mindig óckodtam attól, hogy valaki azt mondja, hogy hangmérnök, mert hogy nem, nem tartottam annak sokáig csak ilyen hangszobrásznak, vagy én nem tudom, mindenféle hanggal foglalkozó embernek, de a elvégeztem az iskolát, így ott azt mondták, hogy nyugodtan használhatjuk azt, hogy hangmérnök. A hangtechnikus és hangmérnök között nem tudom pontosan, hogy mi a definíció, mi a különbség, illetve egy kicsit tovább is mennék ebbe, mert ma már nem lehet azt mondani, mint előtt 20-30 évvel, hogy hogy valaki, aki hangmérnök vagy hangtechnikus, az, az mindenféle hanghoz ért. Én magam sem értek mindenféléhez. Ez pont olyan most már, mint az orvostudomány, hogy az ember nem szívesen szeretne, hogyha szemésze vennék ki a vakbelét, vagy a fogásza, vagy bármit, mindegyik orvos. De itt is nagyon-nagyon sokféle szakosodott ez a dolog. Vannak színházi hangmérnökök, vannak live hangmérnökök, akik a koncerteket keverik, vannak stúdióban dolgozó hangmérnökök, vannak szám akik a filmek alá az örejeket és az egyebeket csinálják, Úgyhogy rengeteg olyan válfaja van ennek a iparágnak, ami, ami mind hanggal foglalkozik. Te hova tartozol? Ha csoportosítunk, akkor te hol vagy? Talán a, a kor miatt, hogy sok mindent megértem. Onnét kezdtük az egészet, hogy volt egy minimális felszerelés, már az iskolában a Diszkót, azt úgy csináltuk a srácokkal, hogy én próbáltam összeszedni, összekötözni a hangfalakat, meg a sorba kötözött fénycsőgyújtót, hogy legyen valami kis fény. Tehát valamiféle technikai indítatásom volt ezekhez a dolgokhoz. Nem tudom honnét. Édesapám villanyszerelő volt, azt láttam, hogy ő mindig részik valamit a műhelybe, és sok mindenben segített. A, mit tudom, én a kis autóimat szétszettem, hogy mitől megy. A távirányítós autó, amit úgy kell elképzelni, hogy egy. Elem tartó végén kábel, lógott egy autó, és akkor annak a kormányát lehetett tekerni, és volt benne motor, ami előre és hátra tudott forogni, így tudott menni a kis autó. Tehát ezeket mind-mind és megnéztem, hogy mitől működik. valahol, itt innét ez az egész érdeklődés. Ez egy ilyen klasszikus, úgy, úgy vélem. Többek is mondják, akik technikával vagy médiában foglalkoznak őket, ez megérintette. Ez a polizei, ez meg volt Ez a Warburg rendőrautó? Hogyne, hogyne. Az is megvolt. A Warburg rendőrautó is volt, volt a lélemezből, amit kellett lábbal hajtani, de már én is belefértem, és a Júj. többi, Minden ilyesmi, de én ezt, inkább azt mondanám, hogy ez egyfajta ilyen korlenyomat. Az én kortársaim, ezek mind átestek, hiszen nem volt mobiltelefon, nem sok minden volt. Azok a játékok voltak, amiket összeraktunk meg, amiket szétszettünk, és abból akartunk valami más csinálni. Mert ha a kis is csak marra meg joga tudott menni, akkor meg kellett próbálni, hogy hogy lehet megoldani, hogy meg is tudjon szépen fordulni kisebb körbe. Volt egyfajta ilyen technikai érdeklődés a fiúkban, tehát nem vagyok semmivel sem külön vagy kirívó beset, mint a kortársaim, csak én valahogy nem arra felé mentem, hogy autószerelő legyek, vagy fényező, vagy festő, vagy én nem tudom, valami más szakma, hanem valahogy ez az egész hangosítás dolog érdekelt, meg a zene inkább azt mondanám magam, zenértem zenéltem, sokkal később zenét is tanultam az elején, csak autodidakta módon, aztán tanultam zenét, átestem azon, hogy zenekarok, átestem azon, hogy a tűzni egy szá a hosszú vajamat, próbálom, és úgy próbálok csajozni, mint ahogy kortársam. Milyen színű volt a hajad akkor? Fekete. Hát fekete. Hát haj. akkor az a lehetett hosszú, fekete a csajozni sokat. Oh, jaj, De azt nem ne mond, ne mond nekem, hogy az a bizonyos, mert említettél itt egy lábalhajtós fémautót, hogy meg volt neked a Moszkvic. Azt kérlek, meg, nem mondd Meg, meg. Megvolt. Megvolt. Ez így túlzás, hogy nekem megvolt. Azért azt kell tudni, hogy édesapám még 90 voltak testvérek, és 36 darab unok a testvérem van. Hát, hogy az pontosan Asta. az egyén volt, te vagy pedig csak ott, ahol az apám műhelye volt -e, az egyik másik családét használtam, de, de használtam. Édesapám ennek kapcsán folyamatosan azt mondta, hogy csinál majd nekem rendes gokhátot, amit nem kézzel kell hajtani, hanem hogy majd villanymotor hajtja. Hát ez odáig hogy a négy darab kereket azt mutogatta mindig és szegényen. Mikor hét éve meghalt, akkor még az a négy kerék meg volt, de soha előrébb nem jutottunk ezzel a Gokárt projekttel. A zöld volt? Ez a, a Moszkvics, azt hiszem csak zöld színben volt, nem? Én szerintem ez itt, én úgy emlékszem, hogy ez valamiféle kékes szín volt. Kékes az nagyobb, Aha. Kék. És hajtottad, beleültél és hajtottad, Bezültem, ez megvan, és ez a hajtottam, kép, Hajtottam, igen. Ez ilyen. Hogy mondjam ezt? Tehát nem olyan pedál volt, mint mondjuk az egykerekű. Én tudom, szóval milyen pedál, volt. Csak, pedál, hanem hanem csak, csak egyszer csak egyszerültem, annyira nyom, vártam. Én most tartom a kronológiai sorrendet a beszélgetésünknél. Az előző beszélgető partnerem feltett neked egy kérdést, ő Szigeti Éva, újságíró, Igen. műsorvezető, szabadmadár, szabadúszó. A kérdése így szól. Neked is van majd egy ilyen a beszélgetésünk végén. A következőnek felteszem majd egy kérdést, ha megteszed, megköszönöm. Szóval az évi kérdés mi az, ami számodra igazán fontos most az életed ezen állomásán? És aztán mondom a következő részt, mert van még egy folytatása is a kérdésnek. Hát ezek nagyon mély dolgok. Hogy mi az, ami fontos egy, egy valamiben megfogalmazni, azt nem tudnám. Nagyon-nagyon sok fontos dolog van az életemben. Nyilvánvaló, hogy a gyerekeimnek a jövője az nagyon-nagyon fontos, azt mindenképp előrehoznám. A, akár mennyire is önzőn hangzik, de ugye hogy mondjam, így a 60 év után az embernek annyi már nincs vissza, egy kicsit önző vagyok, tehát hogy az én saját boldogságom is nagyon-nagyon előtérbe van, ezek nagyon fontos dolgok nekem nem tudnék egy konkrét dolgot kiemelni a munkám azt gondolom, hogy fontos, de az meg egy olyan dolog, hogy nem feltétlen tekintem munkának tehát én azt gondolom arról, hogy én 5 éve szórakozni járok. Mindig, hát, a, ezért nem sokan nem tud. kedvelnek, gondolom. És akkor folytatódik évi kérdése, mondj három olyan dolgot, ami az életminőségedet meghatározza. Az életminőségemet? Hát Úgy a reggeli torna. Igen? Ezt körülbelül egy fél évet csinálom, azért azt kell tudni, hogy a, a maga az, mint hangtechnikus vagy hangmérő, az rengeteg pakolással és évvel jár. Gyakorlatilag ebben a szakmában szerintem a 90 a valamiféle gerincbeteg, és ezt most jó kell érteni, itt nem a Haribo által gyártott gerincekről van szó. Az emelések, a hangfalak pakolása és a többi és a többi azért az, az nagyon megdolgoz az embert. Kétszer műtötték a gerincemet, és már nagyon-nagyon lerokkant állapotban voltam. Az életminőségemen az emelt nagyon sokat, hogy Elmentem egy, hát egy ilyen mozgásterapeuta, vagy nem tudom, hogy hívják őket, aki nem masszírozással és egyéb ráolvasással, hanem egész egyszerűen egy minimális anatómiai ismerettel elmagyarázta, hogy mit, hogy kellene tartani, megcsinálni, és attól jobb lenne. Ezt fél éve csinálom, és nagyon-nagyon nagy nagyon javulás. Ez egyfajta életminőségbeli váltás. A második, nem akarom rangsorolni, az, hogy próbálom az életemből a stresszt kizárni. Itt élünk mindannyian, te is ismered, gondolom, a, a magyar viszonyokat, ezt azért nem olyan nagyon könnyű. Csak egy némi összehasonlítás, hogy például a görögöknél nincsen szíves ére, kimutatható szíves betegség, mert hogy nem stresszelnek. Az igaz, hogy 40 éve csődbe van az országunk, de ettől függetlenül maguk az emberek nem stresszelnek rajta. A magyar ember az gyakorlatilag majdnem mindenen stresszel, én magam is így éltem egy 30-40 évig. Ezt próbálom tudatosan kizárni az életemből. Tehát abszolút a megoldást keresem, és nem pedig elkezdem a hívákat sorolni, vagy pedig keresni a, a, a különböző, hogy mit, hogy nem lehet megoldani típusú dolgokat. Benne vagy egy játékban? Abszolút. Jó. Igen, nem, illetve hosszasabban is fejtheted a választ. Jó. Szerény vagy? Mm, nem. <gül> <gül> ez jó. jó, azt gondolom nem. <gül> Saját magadért keveset tettél az életet folyamán? Ezt ez nem. nem. nem, Szerintem mindent megtettem magam. Sokat nyelsz, vagy nyeltél az életben? Azt gondolom, hogy sokat nyeltem az életben, igen. Egy bizony, az életem egy bizonyos szakaszában. Azért azt kell rólam tudni, hogy amíg, amíg legény ember voltam, magam voltam, addig Addig volt olyan munkahelyem, ami úgy szűnt meg, hogy reggel hétkor még bementem dolgozni, és fél-kilenckor a klasszikus összepakoltam a kis dobozba a cuccomat, és mondtam, hogy köszönöm nekem elég ebből. Hm. Tehát nagyon önérzetes fiú voltam. Nyilván, amikor az embernek gyerekei születnek és felelősséggel tartozik más iránt, akkor az önérzette az, az kezd elmúlni. És olyankor nagyon sokat nyel. Ez az a stressz, amit mondtam, hogy hogy a, a, az ember igen. nagyon sokat nyer, és, és ez nem jó. Most már nem vagyok ilyen, nem, nem háborgok, vagy semmi, semmi egyéb ilyen dolog nincs, meg nem én vagyok az, aki megmondja mindig a tudit, hanem igyekszem ezeket a helyzeteket valami úton, módon elkerülni, és azt gondolom, hogy ez elég jól megy újabban. Ki nem állhatod, ha valaki tudatlanul áll a munkájához? Nem. nem. A, á, általában segítem azt gondolom, a, én magam is olyan voltam, meg, meg, meg azt gondolom, hogy mindenki alapvetően tudatlan volt, hiszen senki nem úgy vetik hogy nem tudom, föltalálja a ponthegyeztést, vagy bármi ilyesmit. Én próbálom segíteni. Tanítottam is egy darabig, illetve most is úgy gondolok magamra, hogy azért tanítom a fiatalokat. Szokott egy ilyen első kérdésem lenni mindig hozzájuk, hogy ki az, aki szétszerelte a kisautóját autóját, mint én mert hogy az valahol hasonló lelkű, hasonló érdeklődésű, és azt lehet tanítani. Ha valakinél az ember tapasztalja azt, hogy vevő arra, amit ő tanít, akkor nagyon szívesen tanítja. Nem szoktam mérges lenni, tehát nincs bennem ilyen, hogy a mai fiatalok bezzegjük meg, hogy engem a telefon se zavar. Tehát az jobban zavar például, amikor mondják, hogy iskolában a telefont le kell tenni, akkor engem nem ez zavar, hanem miért nem tudják lekötni. Tehát nekem is voltak jó, voltak rossz tanáraim, és emlékszem a jó tanárnak a mai napig, emlékszem a nevére, meg a nagyon rossznak is egyébként. A, aki köztes, aki azért jár be, mert megélhetési tanár volt, azok így elsikadtak, elmaradtak. De azt gondolom, hogy ha, ha a fiatalokat le lehet kötni, vagy, vagy érdekli az, amit csinálsz, akkor, akkor nem, nincs ez nincs semmi probléma. Tehát nem szoktam velük veszekedni. Vége a játék idézelsz játéknak. Igen. Nem sikerült veled, megmondom őszintén, de azért, és most negyed óra elteltével elmondom, ismerjük egymást, kollégák is Igen. voltunk, és tanítottál jó sokat, és nem csak akkor ott, azóta is, amióta elkezdtem újra rádiózni, elkezdtem ismerkedni újra a mikrofonnal, és kérdeztem, rengeteg kérdésem volt, úgyhogy ezt aláírom, amit most fejtegettél, és nem csak a fiatalokat segített tanított, hanem még azt az öreget is, akinek már tudnia kellene, hogy mondjuk a mikrofon az, amire például az, egyébként tegnap este azt mondta az IA, hogy ó, professzionális, szóval köszönöm azt a sok-sok segítséget így mindenki gomjú kép, mi az? Nem fotó, hanem érzet Azon túl, hogy mondjuk hajtod a Moszkvicsot. Nem tudom, valahogy a család. Én nagyon jó családban nőttem fel. A szükebb családban én vagyok a legkisebb gyerek. De egy nővérem van, édesanyám, édesapám. Én azt gondolom, hogy ilyen szeretetben, boldogságban nőttem fel. Persze nyilvánvalóan, ahogy ezt egy gyerek látja. Amikor már az ember felnőtt lesz, akkor rájön azért dolgokra, hogy próbálják egy ilyen burokba tartani a a, a, a gyerekeket, hogy ne vegyenek mindig mindent észre. Valószínű, nem egy ritka dolog, szerintem ez rengeteg családnál így van, vagy így volt. Abszolút egy támogató közegbe pedig azt gondolom, hogy nem nagyon voltam egy egyszerű eset. Azt mondod, hogy szeretett teljes közegben éltél család szempontjából, és van testvéred? Tartjátok még a kapcsolatot, igen. testvéreddel? Igen, igen. A... A mi viszonyunk az ilyen, a, sose volt rossz, tehát azt nem mondom, hogy rossz volt, csak mivel négy év van köztünk, egy nővérem volt, tehát egy lánygyermek, és azért a, a lánygyermekeknél plusz két évet lehet számolni. Ha azt nézem, hogy viszonylag nagy köztünk a korkülönbség, illetve az érdeklődés is. A nővérem az mindig egy jó tanuló volt, szorgalmas volt, én meg, én meg, a, ami érdekelt, avval foglalkoztam, ami nem érdekelt, az nagyon nehéz. Tehát ez, egy apró példa, ugye akkoriban nekünk oroszt kellett tanulni. Azt mondja, hogy az általános iskolába tanultunk hat évet, meg középiskolába, és gyakorlatilag simán el lehetne adni engem, mert hogy a két mondókán kívül semmit nem tudok oroszból. Tehát annyira nem érdekelt, ugyanakkor nem buktam meg belőle. És folyamatosan a ami érdekelt, vagy amire fölíták a figyelmemet, vagy az érdeklődésemet fölkeltették, vagy foglalkoztam, ami meg nem érdekelt, az meg hát mint labda jobban érdekelt, hogy focizzunk a srácokkal, nem volt ilyen teljesítménykényszer, hogy gyerekek, mit tudom én, este 8 órakor még tanulnak. Tehát mikor nekem lettek, sokszor volt olyan, hogy annyi leckét feladtak nekik, hogy este 8-kor még mindig tanulni kellett ahhoz, hogy a elégséges szintet megüssék, mi, mi még gyerekek voltunk, tehát mi még játszhattunk. Mi a napköziben kiengedtek minket az udvarra, focizhattunk, fogócskázhattunk, fölmászhattunk a fára az iskolába. Ezt ma már nem tudom, hogy engedik-e, vagy egyáltalán van-e udvar, ahol van fa. A szüleid élnek még? Nem, sajnos meghaltak. Hát édesanyám nagyon korán meghalt. Azt gondolom, hogy akkor kezdtem kicsit felnőtt lenni ez a 20 uh -huh. éves éveink vége, 30-as eleje. Édesapám pedig hét éve halt meg, elég szép kort megélt, és egy nagyon stram ember volt. Hát, Hogy az öregkori demencia és a leépülés kicsit utolérte, de az utolsó évekig nagyon-nagyon jó volt. Hát az utolsó egy év volt egy kicsit gázos, de az összes többi az nagyon szép volt. Tartottátok végig a kapcsolatot? Tartottad Hognak? velük? Nehéz kérdés, neked is elmondom a beszélgetésünk során is, hogy amire nem, azt, attól kanyarodjunk, mond azt az nem keményen érintett a haláluk? Ez egy, persze egy ilyen buta kérdésnek tűnő, de ez hogy... Nem feltétlen buta. Hogy mondjam, ez megint az, hogy ki hogy áll a halálhoz. Nem akarom én ezt dimenzionálni, de azért arra már elég hamar rájött az ember, hogy a... Aki megszületik, az előbb-utóbb meg fog halni. Nyilván, hogy mindenki sokkal később akar, meg amikor még gyerek vagy, akkor biztos fel akarok találni az örök életet, és a többi, és a többi meg a szeretteid ne halljanak meg. Édesanyám halála nagyon hirtelen történt sajnos. Ott hirtelen kellett felnőni, és az édesapámat ez főleg nagyon rosszul érintette. A fiú-gyerek lévén nekem kellett egy kicsit az ilyen család főszerepet átvenni, vagy legalábbis azt, aki aki, hogy mondjam, kirángatja a pillanatnyi depresszióból a csapat több tagját, vagy valahogy így éreztem, hogy ezt nekem kellett. Édesapám halála az meg hát azért, hogy mondjam, tehát 82 éves volt, nem a bába hibája, úgyhogy az valahol várható volt, és azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, amikor a a fiú eltemeti a, a szülőket, az természetes, hogyha a szülőnek kell a fiút, az nem természetes. Na, az tragédia, ezt nem akarnám átélni semmilyen körülmények között. Azt gondolom, az keményen. Ez nem érintett feltétlen keményen egyik dolog se, vagy, vagy nem tudom, hogy miben befolyásolta. Ahogy érzem, hogy kiveszem a szavaidból, erősödtél mindkettőtől. Félsz a haláltól? Nem, nem, nem. A betegségtől félek. De azt azt milyen szinten? Be. Tehát, hogy mondod, voltak derék problémák. Akkor előjött nem. például? Nem, nem. Akkor még nem? Nem, Tehát ilyen, nem a halál az, az, félelem, hanem a betegségtől való tartás. Amikor az első gerincműtétem volt, azt úgy kell elképzelni, hogy egy vasárnap délelőtt otthon ténykedtem a, a kertbe a kiskapunál, egyszer valami becsípődött, és nem tudtam lábra állni. Tehát ott nem, nem az volt a kérdés, hogy most nem tudom, ezt valahogy kiheverjük, vagy valami történjen, hanem egész egyszerűen ezt már utána, műtét után mondták, hogy a, leszakadt egy darab a, a porckoron sérvből, és bement a gerinc csatornába, és ott beékelődött, és elnyomta a deréktől lefelé dolgokat. Tehát gyakorlatilag deréktől lefelé lebénültem. Ez nagyon ijesztő volt elsőre, és az a, az egyik ilyen, hát nem tudom, hogy szomorú dolog, vagy ez csak az én egyéni meglátásom, de hogy bevittek a kórházba, másnap már le is annyira fájt az a rész, ahol becsípődött, és lefelé pedig nem éreztem semmit. És én már arra ébredtem, hogy megműtöttek. És túl vagyok mindenen, újra tudok lábra állni, macorom mindenen. Tökéletes, tehát egy, egy gerinc műtét után gyakorlatilag nincsen fájdalom. Nem olyan, mint egy, egy nem tudom bármi más műtét, hogy ott a heg fáj, meg a a mozgatás, a gerinc után az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag sebet nem tudtam, hogy hol van. Úgy kellett kitapogatnom, hogy az meg legyen, fájdalmat nem éreztem, és minden nem működött tökéletesen. De ugyanakkor a kórházba, vagy a rehabilitáció folyamán az emberbe kialakítanak egyfajta betegségtudatot, hogy vigyázzál, hogy ez ne legyen legközelebb, de nem mondják el, hogy mit csinálj. Tehát egész egyszerűen nincs, nincs meg az a következő lépcső, amit rá 15 évre kellett ugye itt megtapasztalnom, ahogy nekem ez a, hát nem tudom, coach vagy, vagy hogy mondják a fiút, aki segít nekem ezekbe a gyógytornákba, hogy elmondja, hogy nincs ebbe semmi különös dolog, ugye az ember két lábra állt, attól kezdve más a terhelés, mire ez kialakul, még el kell tenni majd két három ezer évnek, és a többi, és a többi. Pusztán fizikai tényszerűségekkel elmagyarázta, hogy hogy hogy kell magad tartani, hogy kell menni, minden reggel, hogy kell, nem véletlenül, hogy mikor a kutyád vagy a macskát fölébred, akkor az az első, hogy lenyújt, neked is le kell nyújtani. Mert... Tehát ezeket mind elmondogatta, és azt gondolom, hogy így van rendben. Amikor megműtötték, ezt nem mondták el nekem. Ezáltal egy olyan olyanfajta betegségtudat alakul ki az emberbe, hogy attól fél, hogyha, ne isten, rosszul emel föl valamit, vagy lehajol a cipőfűző, ez akkor eltörik derékba. Holotti erről azért szó nincs, mert az emberi szervezet elég jó ki van találva, nem könnyű tönkre tenni, úgy, hogyha nem akarod feltétlen. Ez nagyon hiányzott ez a fajta dolog, és akkor így alakult ki bennem ott egy betegségtudat, amihez kellett legalább egy 10-12 év, amíg ez elmúlik belőlem, és én magam is, ahogy utána tudtam nézni, illetve hogy elmagyarázták, hogy ez hogy működik, ez, ez elmúljon. De azt gondolom, ha lenne egyfajta normális rehabilitáció, ahol is, ezeket ott elmondanák, akkor gyakorlatilag kettő nap múlva már ezekkel az emberekkel lehetne újból gyógytornázni, és ne Isten egy hónap múlva vissza tud kerülni abba a vérkeringésbe, ahonnék jött. Sok minden nincs megtanítva, és ezáltal ugorjunk egy picit még az iskolához. Miért azt az iskolát választottad, és mi itt? A gimnáziumot úgy választottuk, vagy az lett volna nekem az utam, illetve ahova akartam és ahova jelentkeztem, meg amit mondtak a szüleim, hogy hova menjek, mert hát azért 14 évesen gyakorlatilag azon kívül, hogy milliómos akarok lenni valahol a karibi térségben, más ötletem nem volt a világról, de ez így nagyjából mindenkinek, sőt talán még ennyi se. Látták, hogy van valamiféle műszaki affinitásom, akkor legyen valami műszaki pálya, tehát hogy ne egy általános gimnázium legyen, mint a nővéremnek volt, hanem hogy legyen egy szakmám. A, akkoriban a, a, a képző intézetben úgy volt, hogy három év volt a szakmatanulás, és plusz kettő év a mi időnben még technikumnak hívták, hogy legyen érettségid. Gyakorlatilag öt év alatt szereztél egy szakmát, meg érettségit ide mentem én is, és villamos jármű szerelő szakon végeztem gőzöm se volt, hogy mi ez, tehát hogy nem ilyen tudatossal jelentkeztem ilyesmire, de meg egész egyszerűen nem vettek fel máshova. Aki Pécsi, az tudja, hogy a Széchenyi Gimnázium, és a Csiperroszki volt annak idején, a, aki a fiúk akartak menni valami szakmát tanulni, egyikbe se vettek föl, és akkor így lett az 500-as számú szakmunkás képző és technikum, ahol megszereztem ezt a szakmát, és itt még volt hely, mint jármű szerelő. Azt sem tudtam, hogy mire megyek, hiszen Pécsen nincsen villamos, akkor mit fogok én szerelni. Minden járműnek van villamos része, még a gőzmozdonynak is. után én a vasúthoz kerültem a mozdonyoknak az elektromos részeivel. Tehát ezt tanultam meg, és ebben dolgoztam is én tíz évig a vasúton. És hogy emellett jött az, hogy te belenészél az éjszakában, jött a zenekaros díj, a technikus díj? párhuzamosan működött, akkor már ilyen amatőr zenekarok voltak, ahol játszottam. Sorolhatjuk a... gyorsan párat? Vagyis? Hát, ezeknek nem nagyon van neve, tudom őket, csak nem tudom, hogy van-e értelme. Hát, Concord Donor volt, tájött a kóda, azt szerintem már többen ismerik, itt Pécsös vonzás körzetébe. Igen. Egy viszonylag jó nevű zenekar volt párhuzsa. Mennyi ideig élt a kóda? Ezt én most Ez 89-ben kezdődött, nagyon, nagyon jó időben voltunk, nagyon jó helyen, azt kell tudni erről a zenek arról, hogy a városban azt, azt hiszem, hogy nagy képűség nélkül mondhattom, hogy azért, azért a zenei tudásunk az meg volt hozzá. Minden fronton basszusgitár, szólógitár, én ugye második gitárt játszottam benne, a dobosunk is nagyon jó volt, az énekesünk pedig a Rudán Csó volt, aki azóta is ezen a pályán van és elég elismert ismert zenei énekes. Jó időben voltunk jó helyen. Volt egy rendszerváltás, az addig állami, fenntartás alatt működő éttermek magán kerültek, próbálták földobni avval, hogy különböző zenekarokat alkalmaztak, élőzenét, mert a fiatalok arra mozdultak, volt egy ilyen happy hangulat, volt is a, az embereknek erre pénze, és mi egy, egy ilyen ceppelin-dippertúr interpretációs zenekar voltunk, azt gondolom, hogy eléggé megfelelő szinten. Nagyon jó hangulatú burikat tudtunk csinálni, ez gyakorlatilag azt gondolom, hogy vendéglátó, csak olyan jellegű zenétvel, amiket mi szerettünk. Ebből nem tudtunk mi kilépni a későbbiekben, és ez vezetett oda, hogy külön utakra léptünk, mert hogy azt gondolom a mai napig van egy olyan, hogy szeretem, azt csinálni, amit én gondolok egy valamiről, és nem pedig más dolgokat másolni. Szabad De ez ember. szerintem egy ilyen teljes emberi tulajdonság. Tehát, hogy ez sem egy egyedi dolog, hanem gondolom, minden ember valahol egy kicsit különbnek érzi magát. Ezek szerint egy meg is valósítod azt, amit szeretnél. Most már itt több egyszer kiemeled. Vannak gyermekek, ugye hát ezt most én tudom, említetted is, kettő van, ugye, egy fiú és igen. egy lány. Igen, igen. igen, igen. lehet -e beszélni a családról, tehát, hogy együtt vagytok mindannyian, illetve hány évesek a gyerekek? A abszolút lehet beszélni róla, nem vagyunk együtt, ez sem egy ritka dolog, gondolom. A gyermekek már ha. nagyok, sőt, azt mondanám, hogy felnőttek, 31 éves a, a kislányom, Uff. és 26 éves a nagyfiam, illetve hát Múltak, de ezért biztos megrólnak, hogy azt mondom, hogy múltak, de hát ez az igazság. Ha elgondolom, hogy hát 31 évesen azért nekem már az első gyermekem megvolt, őket azért már lehet így felnőttként kezelni, vagy felnőttek. A kislányom ő, ő nem Magyarországon él, ő is a közé, a fiatalok közé tartozik, aki hogyha valamit el akar élni az életbe, akkor elmegy külföldre, mert hogy ott azért tud pénzt keresni. A kisfiam, ő hát úgy mondanám, hogy későn érő típus, és még mindig az útját keresi, hogy, hogy vajon mi lesz az, ami a, az övé lesz, amiben tudom természetesen támogatom. Rátelepedni nem szeretnék. Tehát azt a fajta szülői mintát, amit én megkaptam édesapámtól, hogy már pedig bizonyos dolgokban nagyon-nagyon erélyes volt, azt nem szeretném semmiképp, mert az nekem az előbb ezt kérdeztett, hogy volt-e rossz élmény. Hát ezek, uh -huh. ezek például rossz élmények. Amikor az volt, hogy szakrajzot kell csinálni, édesapámnak két becsípődése volt: az egyik a szakmai ismeret, a másik a szakrajz. Azért, mert ő nagyon-nagyon jó rajzolt, elképesztő jó rajzolt. És én nekem az összes szakrajzomat tussal kellett megrajzolni, ami akkoriban már nem volt divat egyáltalán, de ezt nem tudtam vele elhitetni, hogy kitalálták már a graffitzeruzákat, a különböző fajtákat és lehet avval is szakrajzot rajzolni. Hogyha valaki életében rajzolt már tussal, akkor azt tudja tökéletesen, hogy általában mikor megrajzolsz egy rajzot, akkor az utolsó 2-3-5 vonalnál fogod elhúzni a tust az egészen, amit nem lehet kiradírozni. Hát a túls ezt ugye, aki nem tudja, ez, ez ilyen tintás, ugye? Tinta, ez igen. igen. Ez most ez mi is mégpedig később lehettem a középsuliban, picivel, de még nálunk is ezt kellett, így kellett a szakrajzórán, tusssal megrajzolni. már nem követelték meg, tehát lehetek nyugodtan hmm. rajzolni Feruzánval, kivéve a Baranyai Zoltánnak, mert ő neki az édesapja azt mondta, hogy tussal kell rajzolni, tehát a gyerekek már rég lent fociztak, amikor én még mindig görnyedtem a, a tus fölött, és ráadásul az volt benne nagyon, hát hogy mondjam ezt szépen, nem biztos, hogy fogom tudni, majd kisippolott, hogy a genyó dolog, uh -huh. hogy amíg ő neki megvolt az édesapámnak a, az összes olyan menő készlete, tehát Rotring cuccai voltak, és olyan vonalzója, amin alul volt a kis pontok, ami eltartotta a papírtoltát tudott vonalat húzni, addig nekem a hagyományos, sima ilyen, ilyen műanyag vonalzóval kellett ezeket meghúzni, amit, hogyha nem tartod el egy picit a tust tőle, akkor mindjárt hozzáér, és el fogja húzni, ahogy elemelet bármit csinálsz. Tehát ezeket az apró mozdulatokat meg kellett tanulni, ami egyébként... Hát, nem, nem, nem tudom, akkor nagyon utáltam az egészet, de később valószínűleg, hogy adott egyfajta olyan fegyelmet, vagy amikor nem tudom, a 002-es csavart kell kicsavarni, meg visszacsavarni, egy bármilyen alkatrészbe, akkor azon nem idegeskedek, hanem próbálom megcsinálni, és az ilyen pici motoros mozgást is az ember meg tudja tanulni. Így utólag ezt ebben magyarázom, akkor nagyon utáltam. Amit nem utálsz az apotik, a potméterek, amiket, a keverőpultok, amikkel dolgozol többek között. Hogy lett neked white füled? Ezt szokták mondani, ezt szokták használni. Ugye többször van az, hogy na akkor még ott, ott picit följebb, lejjebb, ide teker, oda. Tehát ez így külső szem azt látja, hogy Jézus, minek tekered? Hova? Mit csinálsz? Mi csinálsz? Olyankor? Attól függ, hogy éppen az ember hol teljesít. Mondjuk a kodái de... központban, Pécsen. Ugye a... ott dolgozol jelenleg? Igen, egy kicsit visszautalnék. Tehát nekem nincsen feltétlen vágy fülem, vagy mint a uh -huh. arany barátom. Ezt mindig hogy, elmondod hogy nekem, ezt mindig elmondod. Igen, igen, elmondom, mert egyrészt nagyon szeretem az ottit, másrészt azért azt átélni, amikor tényleg azt mondja, hogy egyszerűen zavarja az, hogy ahogy csikorog egy fék és a madár csiripel, és az nincsen hangnembe és összhangba, és őt ez zavarja, miközben <gül> Az ember, ahogy megy az utcán, ezeket észre se veszik. Még nekem se, föl se tűnik, még nem is érdekel. Bocsánat, ő Bókai Zoltán, Zoltán, ugye, akit említesz, aki igen. most jelenleg hol van a Pécsi Nemzeti Színházban? Pécsi Nemzeti Színházban vezetőkarmester, ugyanakkor mozdony már van egy ilyen Ez is egy érdekes történés. Neki van füle Oké, rendben van, csak szoktatok találkozni, igen. Igen, én azt gondolom, hogy maga az, hogy hanggal való foglalkozás, ahhoz kell egyfajta türelem, és rengeteg zenét hallgatni, és rengetegféle stílussal foglalkozni. Tehát amikor tekergetnek az emberek, akkor az történik, hogy próbálják azokat a dolgokat lemásolni, amit, amit az ember fül megszokott, vagy szeret. Tudom, egy apró példa csak, hogyha van egy rockzenekar, ahol van egy dobottannak, csak azt ki kell hangsúlyozni, hogy ott a lábdob hogy szól, és a pergő, hogy szól, hogyha van egy jazz-zenekar, szintén hasonló felfogású dob van, ott maga a stílus az nem ez, ott van egy ilyen gyűha-mély kis lábdobhang, ami általában csak pontoz és az egyeket hozza, és sokkal fontosabb szerepe van a cintányiroknak, amin gyakorlatilag történik a dallam. De ez ugyanúgy megvan az, hogy bőgőre, vagy basszusgitára, vagy gitárnak hogy kell szólni, és a többi, és a többi, ezek gyakorlatilag egy kicsit ilyen standard dolgok, vagy legalábbis hogy mondjam, nem, nem illik összekeverni. Hát, hogyha ezek a helyén vannak, akkor abból már lehet építkezni, és abból lehet egy kicsit szobrázkodni. Nagy keverőpult, aki látta már, de nem ért hozzá, hogy mit tekerget állandóan, hova. Tehát egy-egy csatornához be van kötve bizonyos hangszer, ha már itt most ugye egy hangversennyel kapcsolatosan értekezünk, és akkor folytost kérlek. Egy kicsit visszamennék oda, hogy Gyakorlatilag amióta a hangosítás létezik, addig kettő elem állandó az egészbe. Az egyik az input oldalon az, hogy mikrofon, azó gyakorlatilag hát, dizájnjába változnak, de, de technológiájában ugyanaz több száz éve most már lehet ezt mondani a hangszóró. A másik, ami a legvégén van, gyakorlatilag pontosan ugyanazt a mechanikai rezgéseket alakítják át elektromos impulzusokká, és ugye így történik a hanglánc. Az összes köztes rész az gyakorlatilag olyan szinten fejlődik, mint a, mint a telefonunk. Tehát a jelátalakítás része az ezelőtt tíz évvel, vagy az előtti tíz évveli keverő az már elavultnak minősül, és mindig-mindig egyre sűrűbben jönnek ki az eljétre újabb ötletek. És ezek jobbak? Aztán, ezek jobbak is lesznek? Mert ugye azt mondjuk, hogy a régi dolgok mások. mások. mások meg uh -huh. Másra kell. Tehát ahogy fejlődik a technológia, hogyha elgondolod, hogy régen még a a fekete-fehér tévében vagy a tv tévében néztél egy koncertet, mondjuk szólt, ahogy szólt, el voltál vele, hogyha valahol egy koncerten hallottál egy jobbat, akkor már öröm volt. Ma már sajnos mindenhol jót kell csinálni, mert bekapcsolod a tévét, és a tévében is olyan processzálások vannak, hogy a két pici hangszóróból úgy hallod, mint hogyha egy nagy koncertben lennél ráadásul egy csomó olyan dologgal, tudnak trükközni, hogy még térben is elhelyezik, hiába kettő darab hangszorú van, úgy fogod hallani, hogy mögül a helikopter, és megkerül téged. Sőt, ezek a hangprojektorok, amiket már az újabb tévéhez lehet venni, ott van egy csík előtted a tévé alatt, és gyakorlatilag mögötted balról-jobról is szól mindenféle. Tehát ma már itt tart a tudomány, és ennek kell megfelelni egy, egy élő hangosítás során is. Nem lehet azt mondani, hogy otthon valaki megnézte a tév, annál rosszabbat csinálnál te élőben, mert akkor miért vennék meg a jegyet. Az is egyfajta felelősség, hogy amikor az ember hozzányúl ezekhez az eszközökhöz, vagy csinál egy koncertet, akkor azt is azért valahol tudomásul kell venni, hogy több száz alkalomattán több ezer embernek a szórakozásával játszik, plusz a megrendelő és a menedzsmentnek a péncével. Hát Isten, az én életemben még nem nagyon volt olyan, hogy én miattam visszakérték volna a jegyárát, és remélem mindjárt kopogom le bal kézzel, hogy nem is nagyon lesz ilyen, pedig volt egy-kettő nagy koncert, amit én magam csináltam. És akkor most itt emelj ki, kérlek. Egyetlen, egyet, tudom, több is volt, biztos mindenki ilyenkor ezt szokta mondani. Egyet, amire azt mondott, hogy ú, na, az kemény, az egy nagy kihívás volt, és jól sikerült. Hát a... Jó, tudom, mondanám, több is van. Nem, nem csak az, csak hogy a amikor az ember nagy tárokkal dolgozik, tehát akár egy Pat Metiné, Oldi hogyha valaki ezekben nem annyira jártos, akkor azért a Gypsy Kingset ismeri mindenki, ő velük is dolgoztam, a Jan is dolgoztam, akkor a, most idén a Bonnie Tyler volt itt villányban, azt csináltam. Azért velük nagyon könnyű, hiszen tudják, hogy mit akarnak csinálni, a javarésze régóta ezt csinálja, tehát megvan az a fajta elvárás. De ez élő, Azt tehát itt nem arról van szó, hogy betettük élő, a CD-t, a gazettát, nem, nem, nem, a bármit nem, nem. az emberek. Ez, ezek mind élő koncertek, abszolút ők játszanak, húsvér emberek eljátszák, eléneklik. Fesztiválokat is csinálok, például a Fishing-on Orfűt, vagy pedig a ördökatlan hatlan Fesztivált, és általában nem megbántva őket, de néha a színpadokon föllépnek olyan, Amatőr jellegű zenekarok, akik még így bontogatják a szárnyaikat, és még ő se tudják igazán délőből, hogy mit akarnak. Na, akkor kell gépészkedni rendesen, hogy az a néző is elhiggye, hogy a zenész is tudja a színpadon, hogy mi történik. A hozzáadott érték úgy hívják. És van egy ilyen mondás köztünk, például amikor a ugye, ilyen fesztiválokon a hangmérnökök oda mennek egymáshoz, mert ilyenkor találkoznak, gratíznak, és azért csak-csak óvatatlanul is nekiállnak szakmázni. <síns> és egyszer mondta, a Gerhestomi barátom, ő a tangcsapdámnak volt nagyon sokáig a vezető hangmérnöke, most a Klimbinek és a összes ilyen kutyavacsorája, és az egyedek, ami a Klimbinek a környékén van. Egy nagyon-nagyon jó nevű, nagyon-nagyon jó hangmérnök, és akkor mondja, hogy hát ez nem szól így, meg nem szól úgy, mondja nekem. És akkor erre csak azt tudtam választani, hogy hát zenészekkel könnyű. Tehát, hogyha van egyszer egy zenész, aki tudja, mit akar csinálni, meg hozzá az eszköze, el is játssza, akkor gyakorlatilag kicsit zárójába, de csak föl kell tolni egy potmétert, és mindenki örül és tapsol. Amikor van egy olyan zenészed, aki nem feltétlen tudja, mit akar csinálni, kísérletezik a hangzásával, és egy rosszabb minőségű felszerelése van, akkor ott azért kell rajta dolgozni gazdagon, hogy a, a néző hagyjon valami értelmes hangot. Ez a kihívás része. A sztárokkal nem feltétlen kihívás. Még egy dologra visszautalnék, hogy egy sztár, Általában az az én tapasztalatom, hogy pontosan ott van, és elpróbálja azt, amit elő akar adni. Míg az amatőrökkel sokszor az a baj, hogy fontosabbnak tartanak még egy cigarettát, még egy sört fölvinni a színpadra, és a külsőség, hogy a, honnét lógjon a szemembe a hajam, a napszemüvegre, ezt sokkal fontosabbnak tartják, mint azt, hogy mondjuk próbáljanak. Ez különbözteti meg azt gondolom, hogy ezt a két dolgot, és én nekem sokkal könnyebb dolgom van a profikkal dolgozni, hiszen ők is ugyanazt akarják, mint én. Ugyanazt akarják, amikor oda ment hozzád, biztos volt ilyen nem egyszer munkát során valaki, aki adott esetben már ittas is volt, nem ez a lényeg. Volt olyan kérdés, hogy te mit csinálsz, ez mire jó, és ezt mi szeretett csinálni? Hát ez mi, mit turkázott, mi ez? <gül> Jajjaj, rengeteg szer, sőt, rengeteg olyan szakértő van, aki azt mondja, hogy ő ezt sokkal jobban csinálná. Igen, hát az mindenben van. Orvosnál is a az operációs azok, mindenben van. Igen, igen, akkor néha egy szoktam mutatni, hogy ha hát gyere mutasd meg, hm. hol kapcsolód bekezdjük az elejét. Ma már azért ez is egy olyan technikai sportá vált, hogy, hogy nagyon sok mindennel tisztába kell lenni. Hangrendszerekkel, mivel mit okozol, minek, mire milyen hatással van, a, a hangfalaknak az összeállítása egy külön tudományág, Ma már aki nem tudja a bizonyos mérőszoftereket használni, az, az már elveszik. És te utána olvasol? Te ezt tanulod? Igen. Én próbálom képezni magam, és emlékszem, hogy utáltam én fiatalabb koromban, amikor mondták, hogy az ember élete végig tanul, meg a jó pap tanul, meg nem tudom, de valahogy ilyen 40 éves kora körül az ember rájön, hogy mennyi mindent elbaltázott, és hogy mennyivel többet kéne tanulni. Én a mai napig iskolába járok. Tehát ahova tudok, elmegyek, online képzéseket végzek folyamatosan, magyarul, angolul attól függ, hogy sikerül. Muszáj, mert ha tényleg érdekel ez a dolog, és lépést akarsz vele tartani, akkor ezeket el kell olvasni. Az, hogy mennyire tudom alkalmazni, azért az egy másik dolog. Hiszen nekem a számítógép világa, nem egy természetes dolog, én nem abban ültem fel. Hát én a kis moszkicsomba ültem, és hajtottam a lábbal, meg okay. dobáltuk egymás sárral az utcán. Nem telefont nyomkodtunk, és zsigerszinten programoztunk. Nekem azt gondolom, hogy kétszer annyi befektetett munkába és szorgalomba kerül, amíg ezeket a dolgokat egyáltalán megértem, meg tudom alkalmazni a megfelelő helyen, mint a mai fiataloknak, akik gyakorlatilag ezeket szitkázzák magukba. Az, hogy te ennyit tanulsz, és mondod, hogy azért sok energiát belefektettél, és haj most visszaugrok. 1995-ben a Dráva Rádióba, ott azért elég sokat dolgoztál. Emellett mennyire fértek bele a gyerekek, a család? Most ugye ótatlanul eszembe jutott az, hogy már mekkorák ők, és hogy velük őket, főleg a fiatokat te érdekli valamennyire a technika, technológia? Mondjuk ez a része nem feltétlenül mobil, tehát nem a social media, meg Aha. a mostani nem a jelen? Hát, azt sem nagyon, hál' Isten. Hmm. Nem, valahogy nem. És, a, mint mondtam a, a szülői mintával, tehát, hogy én bennem az volt, hogy amit az édesapám rám akart erőltetni, azért az nagyon mély nyomot hagyott, és amikor megszülettek a gyerekek, akkor én megfogadtam, hogy én nem akarok ilyen apa lenni, aki ez is csak egy apró ilyen kis adalék, hogy édesapám ugye maszek pillanyszerelő volt, és azt mondta, vasárnap reggel mondjuk, hogy nyolckor megyünk dolgozni. Tehát nem az volt, hogy eljössze velem, vagy van-e kedved, uh -huh. vagy, vagy mi történik, hanem én lehet, hogy szombaton este a haverokkal bulisztam valahol, aludtam volna vasárnap délig, ehelyett ott volt hét órakor szorázott és mondta, hogy egy óra múlva indulunk dolgozni. Tehát nem volt ez neki kérdés, hogy van-e kedvem. Ekkor te mit és csináltál én... fizikálisan? Tehát vele elmentél dolgozni, és mit kellett, mi volt a te dolgod? A hát például az egyik ilyen a kozármislenyi iskola és óvoda, annak a, a villámhárító rendszerét ő csinálta. Föl kellett menni a tetőgerincre kívülről, a palatetőre, nyáron lábat közé kapni a, a gerincet, és leverni 50 centinként azt a nyársat, amire ugye rá lett ez a drótkötél feszítve, ami a villámhárítónak a drótkötele, ami elvezeti le a földbe. Nem. És akkor ezt oda leverni. Mind a két szombod leig a palatetőn, szépen a, a, hogy mondjam szépen, hát más is volt fiatal, másnaposan csinálod, tehát, hogy levehessél az életet, érküldesz, közben vered le ezeket. És nincs kérdés, tehát, és a fejedbe föl sem erül, hogy azt mond az apádnak, hogy hát én nem jövök. Mert hogy, mert hogy ez nem volt opció akkoriban. Én ezt el akartam kerülni, hogy, hogy az én, én gyerekeimnek nem okozok ilyet, ami lehet vitatkozni, ugye nyilván, hogy ez most jó vagy rossz, meg hogy mennyire kell a gyerekeket kordába tartani, és a többi, és a többi. Nem akartam én az a zsarnok apa lenni, aki azt mondja, hogy eljön velem dolgozni a fiam. Nem is nagyon jön. Egyszer-kétszer eljött velem, de akkor is előtte megbeszéltük, hogy azért jön velem, mert egy másik részleget csináltat, Tehát amikor elmegyünk egy külsős cégnek dolgozni, mondjuk én is, mint hangmérnök, akkor ott van világítástechnikus, van... Egyéb technikus van, aki pakolgatja a színpadot. Akkor mikor elmegyünk együtt arra, én kínosan ügyelek, hogy nehogy az legyen, hogy a fiammal kell úgy közösen dolgozni, hogy mind a ketten mondjuk a hanggal foglalkozunk. hogyha ő eljön, és ne adj ő a mikrofonos, vagy mikrofonozik, akkor én nem hangmérnökén megyek, hanem akkor AV-technikusnak is vetítek. Hát, hogy nem akarok olyan helyzetbe jönni tudatosan, hogy én nekem valamilyen szinten főnököt kellje játszani a fiammal, hiszen ez nem erről szól. Ő a fiam minden körülmények között. Matchbox boxoztál vele? Hogyne, hogyne. Már kakosokat. És lányoddal babázás volt, Emlékszere? Nem ősz? volt az a nagy Kis lányommal inkább nagyon sokat olvastunk, meg beszéltünk. Ő egy nagyon-nagyon locsi-fecsi gyerek volt, gyakorlatilag előbb ébredt fel a szája, mint ő maga, <gül> és ehhez, ehhez szippantotta az információt mindenhonnét. Ott arra kellett figyelni, hogy mi az az információ, amit átadsz. Arra is egy apró példa, hogy a buszon mindenkivel összeelegyedett, és beszélgetett, és elmondta a véleményét, és akkor meg kellett tanítani, ha valami nem úgy van, akkor azt majd otthon megbeszéljük. Csak amikor azt mondja a buszon, hogy Apa, a néni orrát otthon megbeszéljük, abból nehéz kijönni. <gül> <gül> nagyon jó, ezt tetszik. Ez nagyon tetszik. És tetszett az a szó, az a, micsoda, a Duny Haméi, azt mondtad a hangra? Haméi, van azt ilyen. Not, igen, ez kenőlem, nagyon szép szó, nekem legalábbis. Azt mondtad, ha jól értettem. Te tanítasz, tehát oké, okay, tanulsz, te tanítasz? Hivatalosan most már nem tanítok, volt egy kettő év, amikor a művészetünk tanítottam stúdiótechnikát. A az ott lévőknek, ezt nagyon bánom, hogy ez megszűnt, mert hogy képzik a zenészeket, komoly zenészeket is, de a, a stúdióban való viselkedést azt nem tudják. Gondoljuk el csak azt a helyzetet, egy, egy komoly zenészről beszéljünk most, de akár majd könnyű zenészről is beszélhetünk. Tehát van egy zenész, aki megszokott egy, a hang nagyon sokat gyakorol, ugye, abból lesz egy jó zenész, aki sokat gyakorol, és megszokja annak a, a hangzását. Ez mondjuk egy hegedű helyzetében úgy néz ki, hogy folyamatosan ott van a füle mellett a hegedű, és ő nagyon tisztán hallja azt, hogy milyen az a húrhang, hogy nyomja rá azt a vonót, ezen nagyon sokat dolgoznak, és hall egy hangzást. De ezt a hangzást a közönség nem hallja, ezt ő hallja. És ezt valahogy, ezt a kettőt, egy komoly ezeket meg kell értetni, hogy elmagyarázni, hogy azt, amit tíz éve gyakorolsz és hallasz, az gyakorlatilag a közönség nem hallja. Ő egy egész más hangzást hall, és te neked azt kell megoldani, hogy mit módosítasz, modifikálsz a te hangszereden a játékodon, hogy azt hallja a közönség, amit te is meghallgatsz, amikor egy ezt hallgatsz, vagy, vagy más koncertjére beűsz. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és ezt tényleg csak a nagyon-nagyon műves jó szakemberek, művészek tudják megtanulni, és ehhez lenne nagy segítség az, hogy hogy viselkedj a stúdióban. Amikor nem kell játszanod, akkor ne játszál, mert éppen valamit állítanak. Tényleg oda-vissza kellett menni, hogyha bemész valahova, köszönsz, megkérdezed, hogy mi újság van. Körbevesznek mikrofonok, ne kezdjél el úgy játszani, hogy dülöngész jobbra-balra, hanem igenis némi fegyelemmel. Meg hogy, hogy történik ennek a rögzítése, ennek az egésznek? Hogy működik az, hogy, hogy föl van véve? Hol van a te helyed ebbe a zenébe? Azt gondolom, ezek fontos dolgok, és ezeket nem feltétlen tanítják Ilyen szinten, és nagyon-nagyon sok évnek el kell menni egy művész életéből, amíg ezeket a helyére fogja tudni tenni, illetve nagy, -nagy segítséggel akár egy stúdióba, vagy egy egy ja, Nagyon sok olyan dolgot említesz, amiről az jut eszembe, hogy de jó lenne ezt is, meg azt is, meg amaszt is tanítani, és itt most totálisan elvonatkoztatunk a zenétől. Van még bőven mit tanulnunk? Tehát ez is egy ilyen köztes dolog, amikor nekiállsz a középiskolába, deriválni és integrálni, akkor, hogy van-e annak valamiféle értelme. És erre mindjárt rávágja de, hogy nem, mert hát a fizetésemet ki fogom tudni számolni egy sima szorzással, meg nem ah. tudom, összeadással, Igen. és mi más számolnék, hiszen mindent megmér a mérleg a boltba, darabot megméri majd a kereskedő, vagy megszámolja, minek ez az egész matek. De azt gondolom, hogy a tulajdon hogy Egyáltalán nem értek a matematikához, és pont úgy utáltam, mint minden hasonlókorú gyerek annak idején, de hogy megvan az a fajta dolog, hogy elkezdjél rendszerbe látni, és rendszerbe gondolkodni. Ugyanakkor azt valóban hiányolom, ami annak idején nekünk talán a napközi tanáraink voltak, vagy, vagy talán a rendes tanárainknak is volt rá idő, hogy úgy kezdtük mi is az iskolát, hogy köszönünk. Ha bemegyünk valahova, köszönünk. Ha bemész a boltba, köszönsz, ha... Ez van, az van. Ha kislányok jönnek, kinyitod előtte az ajtót. Nem néz be előtte, előre engeded. Tehát olyan alapvető normákat megtanítottak az iskolába is, meg a szülők is, ami, ami evidencia volt. Tehát nem kellett ebben külön foglalkozni. Az a lónak a másik oldala, hogy engedjük el az összes hagyományos tanulmányt, és most kezdjünk el egy újat. Ez gyakorlatilag itt a, az utóbbi időben, ugye Magyarországon főleg a az irodalomba kezdődött, hogy most akkor, most akkor ez vers, vagy ez nem vers, vagy mi van Vasalbertel. De ezeket a történelem mind a helyére teszi. Ha mondjuk ma élne Adi, akkor valószínűleg, hogy ki lenne átkozva nét hiszen gyakorlatilag merjük kimondani, hogy bizonyos fokig alkoholista volt és függő. Ó, és Tehát majdnem egy csomó... mindegyik idézőjelben, jó sokan, nem csak a magyarok. Szerintem ez mindenhol van, hát Végyen. nem tudom azért. Vegyük alapul, nézzük meg, hogy mondjuk a Fordnál, tényleg a Ford bácsi kitalálta ugye annak idején a sorozatgyártást és a futószallagot. Egy hatalmas eredmény, egy nagyon gazdag család, egy nagyon jó, de azért azt se felejtsük el, hogy a náci pártot mennyire támogatta és akarta. De Tehát szemben. most ezeket a dolgokat valahol azt gondolom, hogy a helyén kell kezelni. És azért, mert valaki rossz ember, de kitalál valamit, azért az a kitaláció még jó lehet, és fordítva is így van, hogyha valaki jó ember, de nem, Isten nem találta föl a ponthegesztést, egyszer már mondtam valami mást, akkor attól az még lehet jó ember. A tanulmányokkal pont így van. Attól, hogy nincsen olyan eredménye annak, hogy most megtanulunk deriválni, hogy nem tudom, kézzelfogható a mindennapokba, attól még azt, hogy logikusan nekiálljunk gondolkodni, annak egyfajta alapja. És akkor attól kezdve már szinte bárki lehet, lehet az. Festőtől elkezdve köművesít, nem tudom. Tehát mikor az iparosokat szígyük, akkor ott valahol a logikus gondolkodás hiányzik egy kicsit. Előbb fogok valamit lealapozni, utána megcsiszolgatni, és aztán lefesteni. Itt ezeket be kell tartani egy hangmérnöknél, vagy egy autószerelőnél, vagy egy bármiféle műszaki embernél. Ezek mind-mind ezek itt sorába vannak, de hát akár a főzésnél, a bosásnál mindenhol megvannak azok az evidenciák. Tehát ezeket azt gondolom, hogy ezek bizonyos tradíciók, hagyományok, ezeket meg kell tartani. Ettől függetlenül, ami viszont újdonság és az élet, ahogy fejlődik, minden nap fejlődik, azokat ebbe bele kell integrálni, és így lesz valahogy egy kerek egész. Bölcs vagy már, azt lehet mondani. Bizonyára nem mindenki fogad el. Ki az, aki utált téged? Tudsz olyat? Persze, persze vannak. Hogy vannak? Sokan? Miért utálnak? Hát, szerintem vannak. Igen? a vagy valós dolgok, hát vannak sokan, akik utálnak, biztos persze. <gül> nem De oda tekerted te minden... a potit, ahova akarta? Hát olyan is. Akkor van, akit, akit nem tudom, a, mit tudom én, a, engem okol avval, hogy az életben sikertelen. Igen? Na, van, van ilyen is, persze. Hát az ember, hogyha valamilyen szinten egy csapatot vezet, akkor a, ezek a dolgok benne vannak a pakliba. Hogy mondjam, ez egy, el is ilyen régi mondás, hogy sokaktól hallottad, már biztos te is, hogy ha este le tudsz nyugodtan feküdni, nyugodt lelkiismerettel, akkor azt gondolom, hogy rendben vagy. Én sok dolgot átgondolok mindig, ami rajtam múlik, és tudok nyugodtan aludni. Nem tartom magam különösebben ettől jó embernek. Egész egyszerűen a magam szintjén azt gondolom, hogy mindent megteszek azért, hogy a magam vagy a mások boldogulása meglegyen, és ez így rendben van. Ha valaki, valaki engem utálni akar, hát a szíve joga, hát mindenki úgy el a napját, hogy akar. Az semmi közön. Szerintem egyikben többen kedvelnek, bár nem tudom. Mit kérdezném magattól? Ó, hát ez a napokban jött pont, hogy miért nem kezdtem el előtt tanulni? Ez mi a válaszod? Hát, miért nem? Nem, nem volt tudom. fontos. Persze egy visszagondolva és egy kicsit elemezgetve vagy, vagy átgondolva a 20-as éveimben bizonyára így kellett ennek lennie. Uh -huh. Hogyha akkor a mai eszemmel nekiállok tanulni, akkor azt gondolom, hogy többre vittem volna. Ezt egy kicsit, hát nem az, hogy bánom, de ezt így megkérdezném magamtól, hogy miért. Akkor az volt a fontos, mind... és már nem mondtad is a választ, hogy ennek így kellett lennie. Valószínű, így kellett lennie, de, de az úgy, úgy kérdés. Születsz újra? Tessék? Születsz újra? Van ilyen? Szerinted? Öff. Ha van, akkor mit, mit tenni? Többet tanulnál? Nem nagyon csinálnék máshogy semmit. Nem? Talán azokat a, a dolgokat előbb elkövetném, ami, amikor bizonytalankodtam valamiben. Most akkor tanuljak, ne tanuljak, vagy akár a, lehet, hogy a, a... Hát ezért is biztos majd utánok, de amikor... A, ugye én elváltam most már nyolc éve, és azt, azt előbb kellett volna. Nem azért, mert olyan rossz volt vele, csak hogy azért az élet nagyon rövid. Amikor, amikor valami nem megy a, az ember életébe, vagy, vagy nem, nem jó, azt azt gondolom, hogy a, szembe kell menni egy kicsit azokkal a tradíciókkal, vagy elvárásokkal, társadalmi elvárásokkal, és egy kicsit önzőbbnek kell lenni az embernek, és arra gondolni, hogy egy élete van, és ha ha te azt az egy életet jól éled és boldog vagy, akkor a környezeted is boldog lesz egyébként. Tehát ez meggyőződésem, hogy a pozitív emberek, a boldog emberek azok generálják a többit. Ha nem engedett, hogy lehúzzanak a apok, akkor előbb-utóbb a környezetednek is lesz jó kedve. Azt szoktam mondani a kollégáimnak ilyenkor egyébként, mert sokszor van úgy, hát mindenkivel van úgy, hogy tele van a húcipője. A munkát azt el kell végezni ha most azon röhögünk és jó kedvünk van, akkor a nap végén jó kedvünk lesz, és úgy fáradunk kell, Ha mérgelődünk, sírdogálunk, akkor pedig úgy fogunk elfáradni. Tehát a dolog lényege ugyanaz marad, csak a saját egyéni boldogulásod lesz más, hogy boldogan csinálod, vagy pedig szomorúan csinálod. Aki folyamatosan kesereg és szomorúan csinálja, annak lehet, hogy váltani kell, annak valószínűleg nem ez az útja. Közös megegyezés volt? Mondtad a vállást. Hát közös megegyezés volt úgy, hogy, hogy elváltunk. Igazándiból én akartam, azt gondolom, hogy valamilyen szinten rajtam múlt. Uh -huh. Tehát akkor nem bánod, inkább egy picit azt mondod, jobb lett volna előbb, mert nem azon az úton sétáltatok együtt, amelyik, ezt ki a szabályból, te szívesebben mentél volna, vagy oda-vissza. És beszéltek, tartjátok a kapcsolatot most? Nem, sajnos nem. Nem. 8 évről biztos, beszélünk. Biztos, hogy ez rajtam is múlt. Tehát nem akarom uh -huh. ebből kivonni magam. Uh -huh. Valószínű, hogy pont ugyanannyira benne vagyok én is. A, a tisztelet az mindenképp megvan. Őt én soha nem tudnám megbántani, hiszen a gyerekeim anyja. De nem is, hát hogy mondjam, ez egy viszonylag nehéz téma. Azért nehéz téma, mert, mert ugye, ha, ha valakinek a mondatójában hibát akarnak keresni, tehát hogyha úgy állsz hozzá valakihez, hogy, hogy abban mindig hiba van, abban mindig hiba lesz. Hogyha egy kicsit távolabb lész hátra egy két-három métert, és onnit nézed a dolgokat, vagy onnit szemléled, akkor elképzelhető, hogy eljutsz oda, hogy hát tulajdonképp én is tehetek erről, vagy, vagy hogy lehetne ezzel javítani. Uh -huh. Fiatalok tudom, voltatok, hát ez... és akkor belevágtatok talán? Tátok nem, az, hogy... nem. Én azt gondolom, hogy a teljesen megalapozott, normális dolog volt. Itt megint csak az én verziómat tudom mondani, Persze. tehát azért ezt a helyén kell kezelni. Verzium, vagy az én érzéseim azok azok, hogy tulajdonképpen fölneveltük a, a gyerekeket, és valahogy elmentünk egymás mellett, hogy az idő ment el. És amikor a gyerekek nagyok voltak kiröppentek, akkor ott álltunk ketten, és tulajdonképpen nem Nem mit kezdeni magatok? Éreztem, Na. hogy nem, nem ez, a, ez az én utam. Minden nem volt, tehát tényleg házunk, autunk, meleg vacsora, jó közösség. Tehát nem tudok, nem tudok úgy rosszat mondani, hogy én nekem bármi rossz lett volna, csak valahogy mikor, mikor van az az érzésed, hogy, hogy hiába van mindened, mégsem érzed magad jól, és valami másra vágysz. Uh -huh. Ez innét már probléma, ezt hívhatjuk kapuzárási pániknak, vagy hívhatjuk bárhogy nyilván, hogy kinek a szeméből nézzük, vagy kinek az álláspontjait nézzük. Hát ezzel már így együtt kell élnem, de azt gondolom, hogy tudom kezelni, legalábbis remélem. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Hú, mivel hogy nem ismerem, így nagyon nehéz. Az a baj, hogy általános kérdéseket nem nagyon fogok tudni föltenni. látott már keverőpultot, súgok? <gül> <gül> kevertem. már? Hát ez viszonylag olyan speciális eszköz. Én inkább azt, hogy mi a kedvenc étele és miért? mert hogy arról sokat lehet beszélni, akárki is lesz az. Jó, nagyon szépen köszönöm. Baranyai Zoltán hangmérnök, amit annyira nem szeret, de most már elfogadod, tanultál, tettél érte. Én láttam, tapasztaltam az utóbbi időszakban, és bármikor, szinte bármikor megkérdeztem, hogy na figyelj, az a kis szögecske, az a kis poticska, ahogyha oda akar, és akkor mondtad a választ. Lesz válasz biztos arra is, és ki egyenesedik az az út is talán, Amivel össze tudtok kapcsolódni, értekeztek egymással a volt pároddal. Mert szerintem azért ez egy megnyugvás lenne, nem? Bár azt mondod, nem vagy stresszes, meg tudsz úgy feküdni, meg sok minden bölcselettel értél és által elő. Persze, persze, hát az ember mindenféle hibáját kiabítod. De ez nem biztos, hogy, hogy ne. hiba. Hiba hát, ez? Nem, nem tudom. Megoldandó feladat néz inkább, úgy, nem? Vagy nem? Inkább. Hogy mondjam, nem hibaként kezelem, hanem nehéz megfogalmazni. Uh -huh. A, a lényege az, hogy szeretnék rajta javítani nyilvánvalóan, mert az embernek úgy nyugodt a lelke, hogyha ha tudja, hogy megint egyel kevesebb, aki éppen haragszik rá. Tehát, hogy minél kevesebben nem szeretnek, vagy haragszanak rád, annál jobb azt gondolom a, az életed, vagy annál nyugodtabb a lelked. Az enyém is valóban így lenne, hogyha a békét lennénk. No. Akkor itt zárjuk. Jó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon mi, mi a technikusoknak van ilyen ö, elbúcsúzó szövege? Potira fel, vagy valami ilyesmi? Nincsen. A mikrofon köszön össze minket a speakereken keresztül. Ciao, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? Lehetsz -e őszinte?